ده ده ملاوی دو پتایت ساته ای اشاوا توید سنت کیسد این سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر رو سوالی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 تناولنا الله انه ربي احسن المطوايب يقنا شان داج مالك سما ديال خيستقلي دي زي زمان تا تيلي نوجا كريمي مطواهو اغو زمان مطوا زائدا تنرج خستقلي زبا باين دار كويك كي بخاورو كياو كوتكانو كناستوما كي او اغو مالخستا بستاراي كلي ماحالاي كلي ناموس بان نحمل قوم صبح دمرستر کے پٹو چیزو دے دے مجازی مالک دمرہ خیال ساتا ما نبیاد حقیقی رب خبریر خیال ساتا انہو رب احسن مطوائے زمان مالک زمانیر خیال ساتا زیدو کل ری مذب ولدہ سے غلط کار قوم دائے احساس نندہ چاشتا چیارہ پر دے احسان ہو کی اولتا دے اغن احسان نکی حجیث پاک کے راضی وو تنیدی چه قیامت که بیاللہ در اخبال عشق قصوری که تاتی نو یو ایداغین ادا ذکر کرو ورجلون باعت همرأتون ذات و و جمال فقالا اینی اخاف الله اگا ساری چی اوزنانا اخبال ذانت رو بلو چو دیر منصب والا اخائص والا خائص ممدر زیاد تی ادیر دیر مرتبہ مالدولت و مزرشتا اوزن او تیر رو بلو نو دوی زیاړې دا نه تینې اخاف الله الله وي تاسو به زدارش په سور کې دنیا نور نور نه لګي تاسو په بغیر نه باندې پوي تاسو له قرباني کله نشته قرباني والا نا او خچمالو ني آغا نو او خچ غذائي کې نوبت کاری کي لګي اي مياشته کلي په دي کې تیر کي او جسه جوړنه شي نو سالد اعمال نه روانه ولم سيرا روانه کې سر د نشا <تصفيق> او عربی تختی نن د خلق دا طانات دي دا, دا مسلمانۍ د خلقو سو مسلمانیدا نو صلی الله علیه و الرسول الله ز په اولن په لاس را یقین ان خیاثکل راځه ماځه زم ان هو لا یفلح الظالمون د ري چرن کامیابی د ظالمان چبه ځای کار کی او ظلم کې نقصان کې او خلق بچره کامیاب نشه لا خلق کی دا دا انجام خلایچه بچاری کی دغیری د انجام نه اگر ډیر به د انجام دی ویلینه شوکا ولقد همت به یقینن به خزے قست کو د یوسف علی السلام او د قست کو د غیر دفقولو سرښتشه وهم هم د دوور طرف نری او مانس کې د جسمه کې د د زنانهم اگر یوسف علی السلام از نفس ده راغ و رسولو ابيقابو کون ده پارا کوشش شو ده یو قسم هم او وهم بیها بسفل ایسلام شکا مهم کرو نو اگر ده ده پارو چه زان بچکی و اللہ رضاو ساتی ده مالک خیالو ساتی او ده ده زنانا ده غلط ایراد پورا نشی اگر اسطقل وهم بیها ده ده زنانا هم سرا واؤ لام قدر سمرتا کی چو دیر زوردار همو علی ویسف السلام هم آغا مرتبه کی خونهو او بیام مقصد فکی جداو نیو دام آناشو چو قصدو کده زناند را تینگول ردو و هم بیاا اده قصدو کو داغی دا دوا بسکولو ردفکولو اده زن بچکولو لولا الرعا برحان ربی ندا بزان لجملشی کشری نیوی لدلی دلی دلیل در دلی اقبل دلی دلی نصابت قدم پاتی که دل ورل مشکلو کبرهانه برحان نمي لیدلي نو مشکله وجبات شيوه لولا الرعبه ربی زاز زال مستقل كلام شو سوږ داړي ولا قد همت به او يقينند يقص کولو يوسف عليه السلام دا كلام كلام ديځه پري پره شو ضرورتي محمد هه د بوم کاص کولو داغه لولا الرعبه ربی کچرهني ولیدلي دلیل دراپل دغه بوم بیا کاص کولو نه ودا خبره تمال اشتال اول معنی راه به ترده چګوره دغه بری په کې را لید دغه عیده تبوکل قصو کو او دا حق برس ته شنده بلک دلیل نو بانداو د زوانې په قوتونو کېو حسن د دوم زیاتو دغیم زیاتو ہے سوک نو معنی انوマンス کې غلام اومو دې خبره جوړې دي چې شاید دیوا کې اسیوه خو بیم سره دې ځان نو د اړې مقام دې دا دیرلوی شانده دا دیرلوی حال لکنه چه گورا مثال داری لکه وصده شروع جداری آغا یخ منگیوی نی دو بو ردو تا لنبی وقتی دا اراده و نشی نگورا دی خوزان بچکی کنه او بو نشکی تو پا دیوالا دیرلوی اجر ورکی سرده دیتی ردو تا میلان پیدا شو ددو تا اراده و شوا خوباق اقبل اراده خو عمل نلک لکنه او ځان سره د خبرو بچو ساتو نه دای مقام نه ادا جوړ او صاحب عمل نه نو بده کې دا احتمال مستحق یوسف علی السلام سره دچ په بدن قوت کې او حسن کې او ځان انام خاستو واسطه روح کې نورم کوشش کړو او بیا موږ ځان بچو ساتو نه دای ډیر امتحان او بدی کې پاس کې دي برهان څه چیرې چاغه نه مینی دي له چې اقبل السلام تعالی په قدرت سره کارا او ګټه تخلي کېونی ولا نو بس د دوه بدن بالکل هغه خبره تي وته په قرآن خدای نه ویل چې څنګه راوړل او بل دا ویل چې چھت سورې شو او دیوال باندې ولیدل چې اته نو ته ولي کېل شو یلا څنګه وته کلي او فات کنه خو به دي خو بويده کنه پیغمبر نو چیرې زنا کول ډېر وی جوړون دي ها دا الله دے طرف نا ڈیرلوی گناہ دے بدکار دے انسانی اید سرنکھائی نو پدی خوکوکا نا اپدی چې دا سمارا دے مجرد مالک حرام دے اول بلد الله رب العزت دے طرف نمانا دا نسنگر دا کارو کم دا خوبی ادنا مسلمانم کلک سوچکو نو پو بشی پی نو بیادا سے چی اغا پیغمبرو جوڑے دوال دے دا مخیدہو چا دے تاویر حدیث خولی دے هر کس هم خبر و باندې په یوه دنو دلیل داره او چا نام ویلو چې هغه لګیدا نو وی وخت کې ورګره بوټو نو هغه باندې زرو کې واچو زده ته تاسو کې چې دا څه نو هغه یې چې دا غره اه یاره بیا ګوري نو بده خبراله کا دارالہی الہ جل دل نظر pore نواتو نن د خلق حال داروی ته قبر نه لاله شنو خیال کوي ولی ومحد د م کنه کلقه طرف ته و کنه تل طرف ته کنه ولی مکه ته د مخا خوین بیا ور ته ګوري وجه د مراد ډی کمر نه نظر و زی نو د ټکی باندې ورا بن شي د خلق خبر دی خان <تصفيق> ندازای کی قران دا اگے ذکر نه کړي چې یوسف علیہ السلام و د بیا تاو و چې ها ته دنه حیا کې د خپل عقل هغه مالک نه حیا نه کوم نو خبره قوت نداز لري چې د هغه په طرف نه پکې خو معلومي داګه نظرون دا په الله باندې خو هر دښ په کې را نی او بارحال مبصرین داوی چې دیسه ثبوت نشته اسرائیلیا د تخصص اقوال وضاحت نه لري هو برهان تسلم راغلی ده قرآن کې احادیث او کې نن علم خبره مراد ده چې په دې باندې پوښتنه کوي چې وسلمان دې الله علیه وخي تذالکا دارنگه تنفر فان هو سو او الفحشا چوارم د زنه او بد خیال او اسوا ګنا او فحشا هغه راځي د ګنا بیا راغی عمل له خبره دغه بهته مونږه مقام دي د نبوت چې ګونه ده لا باغ د هغه زینوالو دمره اجازه چوروک کله ځي چې باندته وایړی نه ځي ډېر نه یک باندین راغداشه اږي ګونه ده هغه زینوالو دغه نبی شاند نو ګورہ کوانځه اړو له ار پیغام ورنه سمره واکې چې راغلی دی د کوانام کې ناګې ته بچ کولای نه هان کې پاس کولې دې چداغو دې دګم مه چې محمد به ها او دوه مطلب دار اراده شی او ها په ور وړه قرآن دای زینو کې آیاتو ندا سره چې پای کړي رہتے مالاتیخ ترکیبونه بګزان ځان له جوړې دې شی معنا بدلې دې شی د دې لپاره چستا امتحان واغلی چې تکمه خبره واغله چې زه ته کلام راغله درس دې کوم اولي پیغمبر په صدا خبره منځکه چاله نسبت اسمت کړه ولته قران وی له نصره فانه السوء والباشه انه من عبادنا یقین انده زمو د بندیانونو چې خالص کري شي خالص پرشي بندیان چردا کار نکی خان اغه بچ ساتي الله ولا همت ورکي کني ډیره غران را ده ډیر سات پکې انده خانه درځي کله بنده باندې شیطان به ته ذہن تر اولي مختلفه خبري چغورې توبه وواسي اتخو له اورګه څلپوسو انې کې اداته داسبرګ د زمانی چته بداګارن کی سړیا پریزا اغه ته څه کویا دی نه یوه په پکلوم دا چل کی دا ته وای نه او پرندر عادته سړیا او دات کار چې بځه کم استاد جزیدا بیا وته وبو باسي ورو ورو راځه ځان کوي کنه نوبت کارو البادا منډه کله دروازه و دروازه وتا وسته بقل باق وقد دهت قمیصوهو او ویشله و قمیصده اغاو من دو بورین دشاره طرفنا سپل اسلام جدیلا دا اغاو که و ده روز تکلا اغاو تاوشون مرادواری والدروازوطا ارخو دروازوی چوی نو جوی وقتنو بندوانا بولی بس داسی قطورو کرده یاده چسنگیر امن دکنو دروازوطا کولاوشو اگر رووتا ازنانه خمبه و ندرید اگر بسی مرادوارد نجم روشو چې پاګړتی رمنده کې آیا دروازې سره پاکه چې هغه ورمر کولا نو زنانا د کم استلا سوچو نشاله ا دک ځای کې والو یا سیدها لدل باب اومنده د دعا له خواندې خزي خوا کې دروازې د څنګه دروازه کول شي نه غوډه ا خيره للاس کوي والو یا سیدها لدل باب توما د زنانو مکر زیاته قالت ما جزاء او زنان سزا سزا من اراده به اهل کسوءه دا چا چې راډه وکړه صاحب اهل باندې دبدای الا ايفجن بل فزانشت مگر دا چې جیل تا وځولي شي او عذاب اليم يا سزا ورکړي شي سختا ول فزان به پرد نه چول نو به دمر کارو او دمر سخت خبره وکړي صدا خاون نه وار وار چلو شو <تصفيق> سید عمراد خاوند ده خداري نو دروازه کې اګار رسولي دنو ادا به مخ کې سوالي ځکه په لبد نه مي پټولې يوسف عليه السلام چو هو دغه بلشان خبر ورکړه قال هيرا ودتني عن نفسي يوسف عليه السلام دې مطالبه کوله زمانا زما نفسو زمان نفس بقبو کو دې دغه کا کار کول نور نه هم خبر وشهد شاهد من اهلها اغوایه اغواده اهل لدينا اللہ رب العزت دا انبیاء ار مقام کے خیل ساتھی یہ اخیار سارے راگے سردے حالتنا خبر شکنا چا تولو پہ جاگا موقع کی اتفاقیت اسم چدا خوندے پہ اتفاقیت اسر راگے نباس اگو نا اگوی چوز کسردے اتفاقنا خبر اکوما نا بیا با طرف داری جوڑی گی نا نشم کولدہ سے نا منس کے خبر جوڑ کردے را اخیار نا اگوی اصوک مفسرینوی چدا اولوکی ناګه دا گواہی وکړه الله ربه نوځه خدام بیا د مدته فارولو کوم ګیا کول شي خو د خپل خپلې اقوالشته نه دا بورنه دا ثابت والله عالم څوکې معتبر روایتو کې راغلي خدای ووایي چې کوم گواہی قران ذکر کړکله دا نو هغه د لوکي کې د معتبر ده ځکه گواہی کې دا څه کمال لري بلکې د لوی په نسبت د لوی غډې را به لکه کله کله خيار خبرو کنو خلک سره پرند دی لکه دینه پويي او چلوه سني او جگدات مين نه خبرو کي اوغا ثابتيږي نو داږي را سري نو وي داو خيار ثړيو او لمشر ثړيو او هو وي ان كان قنيزو گشربي طمس دي صلي السلام قدمن قبلن شلي دلي دمقتي طرفنه فصداقات رشتيني بوي دا زنان زکټو هغه ته <تصفيق> اراده کوله لاس کي او تده او اخوه قميص با دمخم شده لئه و هو من الكاذبين او ده با در اغجانونا و ان كان قميصو او او تروي قميص بجا قد من دو برنش لئده در شا طرفنا فا قذبات نجاب در اغجانو و هو من الصادقين او ده با درشتنونا هرد او انصاب قواهی او قرح فلما رعا قميصو و سهر کلا چویلی دا قميص داغو قد من دو برنش لئده در شا طرفنا قال انهو من قید کن نووی ذین انا نے یقینا دا اساسه پارهب نه او پارهب دی درس نه نو له پارهب نه چل او کارتا کړی دین نه قید عظیم یقینا پاره اساسه دا نه نو ورې ولې چلولی اغه نه ورچل نه ورځي رضا تا جو کړی او پاره بو نقصان جو کړی ټول گناہ تا کرے دې غریب دې گناره یوسف او عرض ان هذا ایوسف تمخواروا دې خبرینا توستا چ ګوربد نه مراله باندې وملو بوله او به خوان داسه خبرې موکره نو ته ګوره خپانې شته چې ته خبر لړ باد ورکی او ته پدې باندې ساو کیس جوړ کې انور صحیح غږ مکه مختيواله او پریزا د دې زنه نو دا واستغفر لي ذن دې کې اب خنا غواړه د خپل ګنا ته ور له لړ جرم کړې د خپل ربنه بخنا غواړه یاد دې نه د بخنا این هغه کوم چې مېنال خاطئين یقینا يه تو هغه قال خطا کارونه دا کوټر نه کار کړل متپا څنګه استغفار وای با ښنا وای توبه با چې بیا دا کارونه کې دی غوی جو بزدہ غغمک دلی باپاتیش و خبرت دلی باپاتی کی گئی دی دید ہے پوری مقام ذکر شخص مقام رابعو ذکر کی پنزل در شمایات پوری پاریک کی دی زنانو کید دی پریب دی اول خفر خزد عزیز باندے بیا داری کید دی پیوسف علیہ السلام باندے او بیا حکم د پاخر کی جیل تیگلو باندے دیوسف علیہ السلام وقال لی او وی سنانو فل مدینه دی باطول خار کی امراض العزیز چګوره خدای دې مسر تراو دو پتاه مطالبه کړی د خپل عن نفسه د لبداغنه چې نفل بی قابو کی نو وی دې اوره قنات کار کړ دا خبر اورانګی دا تراو دو پتاه چګوره خدای دې مسر مطالبه کی د خپل ولام طغبان مفتون شوی د عاشق شوی دا قد شغفها حبا يقيننا هو دري رسول الله ته محبت ديوسف قد شغفها زتهنا هو دري حبا بمحبتك دمراره په کلره بس دنه نه نو آرسمره خبره و توښي خلکو هاوند زور له پولیسو خبره غره بر رزق کنه اړولې چېل او پکور کې او خانه غنه نورینو خپل خبره نو پات کې شغفها دزنه پر دیواله <تصف> <تصف> شلو دي محبت ديوسف ا دنو تند نو در دا وی د خار خلق یا خصوصي خلل چې کوم چې دغه بادشاہت پر متعلق علي دا وي بچاونه شوې ده ان لنرا فی ضلال مبین یقینا مومن دي لرا په غلطیات کاره کې فلم ما سمعت بما كرن خبر شو نه خدي دا خبر رجوړه دې ما به خبرې څه ویل غواړم دا کوششوم چې موږ دغه الګ درس په تاورو نو کلیهونه شنو مطلب دا ریکه مونږ غوولې دي د نړۍ په ارمانو کنه کوم غوولې دي نو یوازې چل بځور خو یار خو کنه چې بس خبر اوره وسو کنه دغه چې دا دا سه کول خبره مو کړې هغه نه په دې چې پلان کې طا بارک ده وې په ښا په پلو نه دلاس کې آیا په څو کلي کې چې شي بیا دې زړه خفای کوي ناغي مې جره مون خبره لاسې کو نو کېلې چې ناڅاګزلو زه ښا فلم سمعت هرګل چې دی وایره او خبر شو بما كرہنا بمکر او غیبت دې باندې دې هو دې غیبت وک دا نه راایځي په خپل غیبت خپکی بکانزل به یو ځلې خپقیږي او وروه په خپل رساره تر مخامه کنزل کی Talebu dilukita de zihita me cha cancel ok awaz ye betol was cancel ki na akhir de zalbal pae khapagi go waqtal na nazahi baghibat khapash arsalat ilaihinna ustaz ye ole galagita wa atadatu lahunna muttakaa aw tayare ko daghi da para majliso cha ولکان دان قوت کنا ندا دنه جو به زړه کډونو پراتو د علاشن برا شینه نا بورن تزامو مجلسو محفلو متقئا واعاده کل واحده منهم نسکین اورې کړه هر یوه دا بلاسکې دغین چاړو خطیر رجل کې ولا ورته چیرې کړه یو د پات باندې ښه نو او میو راثا میشوي تر اسماکه سم ازه نن هغه بده ته وچاته را وکتل چې میوې به تان درو لګي مونږ زال یو میوې دل واړو چې دا څه په ونه کم دي او تاسو هم نشو کولی نه دان به لیکلو یو تاسو به کنه چې خاطر څه دا په کې نو کار کل دی نه غالي تا اجا ده هرا په له نور کله نه وی کنه اجا خبرې جوړول دي تاسو کنه صدا د دور سهوي ملت پریشار ملو چې نن وایي چې خرڅه ملت خدا یاد شو چتازو ولا مغاستو اړخ خدمتگار دی او مطلب داري چې استادوب دی دغه پی دا اما اماګه ما خبره کوله نو چې ځاله والا ورکله وکاله تخرج علیهم نو یې صلی الله علیه وڅو وڅو د دې مخه تا ترائشا دا کوه ولا موه انکار نشه کوله نو صلی الله علیه روایت اچرवते نو الکه احمان ټوپڑا کیه تاسو ټوپڑا کوشه یعنی بالکل نورانیت کنه فلاما راینو اظهر کلا جدی اولی د دلالا اکبر نو ډیر لوی یو غنو چوهو دایم شان او پریکلن لاسونه خپل دیانه په شوه په مدهوش په مدهوش شوی مدهوشي په او لاسونه پریکله دې مې و پځای باندې نو سو خو اداږه ګوتلکه دې ها هغه څنګه مخکې تلکه پری ور دي لا لازم غوښکرو وینې کړو قطعه نه دماله وکول حاشل الله او وی وی پاکی الله لرا د یو له ځاتنږه په مننه کې دا سمشته موږ ورلیدلې یو خو داوب کې نه ولیدلې حاشل الله پاک دې دا سره د یا پاکی دا لرا ما هاذا بشرا نده ده بنده بنده خداسه نه ما هذا بشرا او یا معنى ما هذا بشرا نده ده بنده گنانگار نده تانسوغ نسبت کی چدا گنانگار ده ظالمی چطا په تحمت لگه چدا ده ده خبر ده ان هذا الا ملک کریم نده دیم ملک او من ده خو ملک ده خو کم ملک دو کلی ملک ناگوریم دو کنونو بوجید دادا کلی ملک دا, دا, دا تنیا دی دادا اسمانو ملک دی دادا فرشتر دادا دیگر دا دا دا دا دا اللوی هستیدہ اِن هادا اِلَّا مَلَكٌ کَرِيمٌ دادا کباندنی شو الی خواد؟ داد صفتو داد صحابو ویلو کنا قوم اذا قوبلو کانو ملائکا حسنن وان قوتلو کانو عصاریا داد دا صحابو چتوار کو وګوره امه هغه مخ شنو تبوای ملائک رالو دمرخه استا او چې ته توګورې چې جنگ کلک یو جهاد به ځنګي یا تبوایګل دیوان دي چالو رست کېدل مینه نه نو است له کېدل مینه نه نو بالکل لګد مزبوط ځنګيږي ها انبیا لاله دې ورښا نو ور کړو ګورونه نه په دې باندې کوایو کړا چسو پاک دامن نه نو اللہ دا اگو خیال ساتیو دا خلقو خلی گوا کی چه دا صوری در پارک دے خدا کی پولنبی نظر کیوئے خواد رسطو بیا دا اگیم ذہن رو رو بدلی گی قالتو فذالکنن الذی لنتن نیفی او دا اگسا لیرے چه تاسو ما ملامت کوئی اردب بارکی اردب محبت کی صفحا قیم اوکنا تاسو ما ملامت کوئی نوستا سفق پل اوکو استازو رستو غوړان ده خبره ده نه هیڅ طبيعته کولیش به یو خبره وته وداخلي نه کنه چوهه اجسان دردي خبره سيوا شو لګيا وا نو ورو ولا هو ان نفسه نو يا كنالم مطالبه کړي دا دنه نفس د جو فاستا اسم نه ده بالکل ځان بچو ساتو فاستا اسم بالکل بچو ساتو د دې په موږ واه يو اختارو الجماده مطالبه کرے گا بے او دی وجہ انا شاعر وی لوک نا جوایا اصبك يا پریزما يا رے لا تخفى ما صنعت بك الاشواق لا تخفى ما صنعت بك الاشواق واشرح هواقف كلنا فكلنا, فكلنا عشاقو يا رے گما تتادر شو شوقنا سكرنا طاطا کیوایا او خلخ پر خواہش محبت کارګه موضوع اشقان یویو په خبرو او ناول نه یي بالکل ډاغي وې ښا چما ته مطالعه وکړ او بس گزار څنګه موقع تا داسر سوای خو بس ویني دې کې دې ولای لن يفعل اجره د ادا کونکو ما امره اجزه او ته حکم کوم لا يسجنن خام قادي بچل تواچولي شي ولا يكون من الصاغرين او خام قاشو <تصف> زلیل خلقونا بیا بردار مرتبه نینا وزددان تولید و سوچی تونکی نینا اگر پیه خبری آورو اگر جلک راک شو بیا وارید اگر اگر دو خبر کاری چلا نبس بیا دی دی بیا بیا بیا منصر خصخ جیل حقیقت که سوچتی لینا بیا او اگر دبا بیا دا ازت نی دا شان بینی دو اگر دو مجاو کننه <تصفح> ندیفا کارتی دنر خدمت دول قردی بیا و مطلب داری کنا کن خ <سؤال> وليكون من الصابرين چرته به یاد شان نی رسپونه وش قال رب السجن <صوال> احب الیه وصحابنا يا ربا جيل خادماتا الیه متا مما يدعونني الیه ساغنا تجين ربا الیه تا احب ما انا مطلب دار و الا عني اکا چرا تو اینالا زمانا که دا اونا دا چلاو پرید دیدی اصبو الهیمنا میلانو کم دیتا بانده امکانا و اکم من الجاهلین اشمبزو دناپو غولا دا چووی اصبو الهیمنا و اکم من الجاهلین دا صفات دیده عیجز دا انبیاءو پیغمبر دی او را عیجز با اخبال زمانی دارا چکنه داغنه با گناه وشی اخبال زمان لوی نکی او دا سوال او گچه اللہ چه را وبسترینه چې پخپل اخخې غوښتن الله ولا ورکن دا کومه بنسبت ده د ویو کېره چې دادی مې سره ترابلین دارین راجل خلنې نبي رسول الله وریدیلو ده یو سړی نه چې سلام علیکم نوی اللهم انی اسئلک صبره ایلا رستم صبر غالم نبي رسول الله مو دې دا رسوي سوال د الله البلاء فاسالو فاسالو العافیه تاخد الله مصیبتو غختو ونید صبر خوالی چی صدیق بانی مصیبت راشی کنن وس آفیتو خوالا یادا چیتا آفیتو خوالا اچی صبر ری را تکلیف راشی نبی آن پی صبر کرو دیز جیحاد بارکیمیلو چی دارمان مکو اچی تاو دشمن سر ملاقاتو که خام بخاکنن او چی بی آراشی مکا نبی آن پی صبر کرو بی مضبوط جنگ گئے پشاکی گئے ما بیانو شردار خبری چاہیز انا نخ کارے ہوئے چو سو گو رے ہوتا ستاس و مخی ترے تین است خون خوردہ و دل بردہ بسیرہ بسم اللہ اگر تاب نظر حست کسیرہ ستاس و مخی تا خبر دا گو رے ہوتا کل چجا معاملتر سو وقت ہو چلی دا نو اگی روز تو مشورہ کی خوا خوچی اسف علیہ السلام دعاو گفت دا اللہ نو جواب فانجاب له رب فسبل دیاوګلا دد پاراب دتو فصربانو کیدهن نو ویلو د تنه چلو پردداه خل نو هو سميع عليم یقینا الله رځون کې په دي د زکووی چې تا قیامت پورې ورسړي داس نو کو کېږي اگر صالح کې جلال تو الله پر او د زړه په حال باندې پوري الله د هر مسلمان سره امتحانات که دون و بریبونه بچکی ثم بدا لهم بیاق دیتا دا خبره من بعد ما را اول آیاتی پس داگنا چویزی دل دل عیل دو عصمت دو یسف علیه سلامو لیس جننو نو داوتا کارشو آسانا دا پیدی چی خامخا جلتا واشید للا حتی حینتر سوخت پوری نیوخ بدا خبر دا زهن نوزی بل خلقو تا بدا ملو مشی چوکن باییخ خضب ننگارا نوا کنیولی پیدی جلتا چ چدمره وسرلوکه ویشه وګنا د جلد به نه بو تهونه سب او خذګونه ngana نوه هغه یو جس به موږ او پرده باندې راوری وی جلد ته واچو منجل ته مقام خامس د دې ځای ذکر کې او هغه کې یو جن تکې د رسول سلام بیا بیان د رسالت او د توحید او د تعبیر د نړۍ و بو دخل ما حسین داخل شور ده فرا بدعا که جیل وطن ځوانان قاتیا اګی باندې هم کیس جوړ شو جن په خوځوب نه دا یو خباز او بل ساقي یو نه بايو جوړولای په خو له او بل شرابیو چې ماشابه نه به شراب ګرول نو بدی باندې اعتراض شو چه ده خلکو بادشاہ ده قتلولو کوشش کړل زهر په کې چولې یو بل شرابو کې جیل بیا بو سرگورو لون بیوخ کی خدایی کانا معلومات کی نو جل تیبوزی نو دیم جل دفلی و اغیم را لو قال احضا مما اوی او تند دیدوارونا انی ارانی یقینن زوین مقبلتانو اعصر و خمرا چنچوڑو ما شرابو انگور نچوڑو شرابتیو باسم تا خوب بلی دلیده جل کدائی کانا خلاسی راپاسی کانا نو یو بلتالوی شا لکه تراشا کانا حصه بیگام خوب لی دا څه دا ځای کار شې ناغويخه یل ما خو ننلی بس طړیوما اځاغو د شېمنه ورته په ورشوي نه ما بل وته سو یا بل وی مام لی دل نه تر ثوابه پوره دي جېلو نو کې چکه عالم اږي ته سبقنه کې دروزه او منځونه کې نه راځي کتاب د خوبونو پروته ښا کډیش تعبیر ورویا به نصار ما لغت اکثر خلک بیا یو جیلو ته وې چې رما خو دا شان خوب لی تعبير ګوري درس دی کدا سیخه نه یته خپل دغه معلومه کوي چې کړي چې خپل کوم ته اشاره کوي دی یې جیلنا خار کېږي لیکيږي څنګه نه یو څنګه جمعو بلی دو وکال الاخر او یغبل انی ارانی یقن ذین مخبلان احمل فوق راتي خبزن چپور تاسو ما د پاسه د سر ما ډوړې خبزن ډوړې پر دې بازار تا ګنو پایرو مین خوې کوي ناغه خپل لکه کې دې چې دا سويلي دا خو د خیر کار دي چې خلک روړاو او کولینو ولې بابا شمه مرتابر فوجدا اندازی کنه نبئ نه د تاويلې خبره کومه په تاويله دې خوب ان نراکه من المصنين يغلن من غا وینطال له دې خلقنا اظاموري دې دې چې خوب به وینې څلې تاینو نو ته مو د ډېر نه کار نه کې خوب دراته کنه تاويل قال لا ياتيكما طعاما ووصف له السلام نبر ازي توسا خراکو ترزقاني هي چې درکول شي تاسو تا تم کوله استکه نه قرائقتا او چې خراش خرازي نبي كاروانه کوي تاسو ما تعبیر وی دي ها د دې ډېر خوشاله شو الا مگر ذا خبر کم تاسو په تعبير دې خوب قبل ان ياتيكما مخه لدينا جراجتا واستا چې تاسو خبر کړي فکر کوي خ مخه راته او تو خبره کوم نه نن په و کو کنه چې تاسو دا خو په ما نو تاسو وکیا لې تاسو په بل کې دا وایي چې نو یا به صحانات کړینو یا نو سره نه هیڅو مستر اصل خبره جنو بوات ته اده اعلان نه چاله عمل را کړل خبر خبره رات کوم نو څلې ځان تدړي مو په کرمکه وروړیا ز لاوښتا تانګې ګیا ما لاوښته په دیخو چې څو لاری تمشي چې الکه په مو لا خو به نه دا تعبیر په مو ته تاسو ناری په شروع ډېرته خپل आवाज تا خبره کې مشغول كن نو خبره وته وکړه وعلیکم دا ات صائم ربي دا غا ایله من له صلاح جماعت راځو سم دا هو ویل الله تعالی پهنا له علم حاصل دي دنیا کې دا په نور سنځ ته کېږي ها انني داراکتم ملله د دا قومين اذ دی وجرا کړي چمای او کار کړي یا کیننم ما بس ساتلره ځان د جند يقمنا پرهغه ميري ان زامنته بس ساتل محکم ادا قوم لا يؤمنون بالله چمای نن رولې الله باندې الله زمو د او نو پیغمبران را لگلو علم ولو او گور دا سی اقام دا چه اغیی نمونی و هم بالآخرت هم کافرون او دیب آخرت بانده دی کافر دی یا بیهوی چو گورا اگر آخرت بانده خدا غیر ایمان نشتا کافر دی و دتاک خلق و نمیزان باش کرده اللہ را بانده احسانو کن او بل زمان دیر نیک نیک مشاران تیر شوی وی نو دا غیر چه کم دنده کم مشنده زهر وانشه ما بدن ده بلالانوز ما فاسه جبراهیم علیه السلام ده اصحاق علیه السلام ده یاقوب علیه السلام ده نگور دازم ما مشاران تر شویده خبل سکا اصمی ترونو من ده اخو بویتازو پیجنه مکنه اخو در مشور ده اسماعیل علیه السلام نوی اخو اختصارو کو ایادا چه اخو مشورو نو دیوه جو ما کانا لنا ندی مم لرا پکار ندی لائق مم لرا انو شرک بللائی چمون شرک کود اللہ سلام انشائی او حسیو شیئی ند اغفظات کی نب سفاتو کی نب ربوبیت کی نب معبودیت کی او حسیو خبر کی بو نکو او کانا سنجی تاسو پیوز اسکی وانے چگورا اللہ دو والدنا پاک دے اچھا بلغا بروبیت کشی نبی او سر شرک کوئی نا او حسیو سفت کی بوسر شرک نکو خوا ذالک ام دا فضل د الله دی په مونږه وال الناس ا بنا رو خلقو هم مونږ باندې خو بارای راستي چې نو را کړل دي اوله مرای کړل دي ا بنا رو خلقو باندې با نکنه چې مونږ به ذریه аба نديري توراسو مونږ ته دلیل بیان وکړه لیکن الفرد لا يشکرون شکرنا ادا کوي نہ شکر, نا شکر کی دا خلقو یا صاحب ای سجني ای لاره ملک رو د جیل زمانه مونږ به جیل کې ملګری وکنه نو خبره به باقیالکو تاسو سوچئ ایا غو خدایان غړ وړو چې دا یو سست دی دا د بل سست دی دا د بل خیر غو غوړې ام الله الواحد القهار او کار الله چې واسده زوره ورځي دا صفات ده ال واحد چې غو سره شریک نشته او ډېره زوره ورځي دا غو غوړې او کله خلکو دې زامن نه جوړ کړي اتراجل یې نمونه ولې خلک خو ساخته ها او کارونه وتاواله دا د نوې چې نه نه دا, دا وې <تصفيق> دا اللاې مواريله کلې نوې پههې کې لګیا دی کل چابان د داې را خې که کده چا دا اولات ضرورې ک چابان دسهکې سر را شي اجره شان نور د زلو مرادون بما نو دا مشهور دي که نه د نظر تکلی پیدا د با د گ نو دا او داس مقرهل دا غړلی ام اللهلواح دله قار ک غ دا چا زره ور دی او یوا او د هر خبری زیې موارد دی. ما تعبدون من دونه الا اسماء رد الشرك في العبادات تاسو عبادت نه کوي سرواجا نه بغیر د نومونو سميتومو چې نومونه دي تاسو ورته وویلره انتم تعذو واباوكم او لارانو تاسو ما انزل الله به من سلطان لذا الله باې باندې د دلیل د دې الله بغداد کې راځي ملګری منو چې تاسو سید ان الحكم الا لله ندا به صلا مگر خاص د الله لپاره اختیار ټول دی ویسل راغلي چې نه شرکو په تصرف امر الله تعبدوا الا اياه حکم دې درې چې تاسو عبادت مگر خاص دغه مخکې د کتابونه را لېګلې انبيار عليګلې حکم کړو چې خلکو ته وایې چې عبادت الله ذالک دین القیم دا دین دے مضبوط محکم دین چھو دانگی بنیاد پا توحید بانده دی عقیده بمعلم مضبوطه چھو دانگی توحید عقیده باکی مضبوطه اچھو دانگیو که اصولی دیرزان سطلکی دیرزان تک لکوی ناغا نده دین قیم چھو دانگی بنیاد عقیده ولیکن ناکرن ناس لائع علمون لیکن اکثر خلقنا نپوئی کی کمیٹول دا علم دی زانن له بوګي ا بوګينا يا سو هي به سيجنې هه مالګرو جیل زم اما احدكما هر جيوته مستوسو دعا لر نه وي فاستي ربو خمره نو بس کي بغپل شراب ازاد شئ د جیل نه بوځي او بیا په بغپل مالګمان نه شراب وس کي بغپل اديوته وم قرش د تان ور د خبره وکړه چې هغه د جیل نه بچي او بل به د هغه کار بیا ملایويږي مدین خوشاله و اما الاخر او هرځه قبل تنه ويصلبوا هغه پانسي کریشي فتقول الطير من راسه نخرب مارغان ده فرده مارغان برازي او خورک به تيږي دغه د سوزا او څولې به روانته بیا به څو نه کوو روان بون دغه درني مارغه برتليو خو هيبه ته اوري په په دې له قوم وي اچ بنار دیو دیو مردا ته به خلق نه نه هو به لا کوئی لټو نه جدا کو نه عقل ازینو ورندو هغه هم جدا مارغان را لکه کومه غوخه به دي جدا کولې حاصل کې به ول چې سمغونه به دي ټولو کو نه نه زه کې وته وغه ها او دی ال امر الذي في هدا ستقان چکه له خبرو کو نه اوی وچ دا ا نو دا ټیک دا, دا هم کو خو مومنه لريلې دا ځم معلومات کول چې سره څنګه چللې د لیکوب دا خبره سره مونږ ځې ویلې ها خاني ته خپل دا مسئله نه خبر چې تاسو وای جوړ کې د خوب ودا مسئله نه چې تا د ځان شو چې قیامت کې وله تاہیر با دیسان موٹو برکی نو دے سزادا نو کل چی دی داو وی نسف علیہ السلام وی ای ارسی چی چی خبر اوکر قوضی الامر اللذی فیه تفتیان پیسہ لشویل اگا کار چفاگی تاسو تا پوسکاو دا تیسی واللہ آلم کو واقعات موردلو دا ویلماونا اگا ویلما چیگید حق بیان که خلقوطا حق مداګي وړي بدنامي خلق <تصفيق> خبر و سکو له کنه نه پاګړې رو بدنامو کې او زله استهزای ور پورې کوله خندې ور پورې کوله طالبن تشاول الله رحم الله او يا بل نو خلق او تا پرې جوړو وته چې تراش دازي او من نه پاګځ نه نو خلق یو سوتن راځم شو خپل مرګي یو او کٹ پروتو کپنے پر چولیو جی اودری جنو اللہ اکبریوی جنازے اوکر رجی سلامی اوگر دو ناگی پا خانداشو بط بارو لیشو ناگا حیران دا اولی اتاو کم چلو کن ان کو لا نور کلیب آدام آس کو چکینو ادواو تو اوکر خدا انو نو کو ناشناکا رو کن ناگی ویلا کنگا ٹوکی کو لی ساری اوکو روک دی اگر ایدانسو ہے ماں کو چاری اولا تاؤنا اغام ملو سابقی نوخا تا دی خبر ازارت او که که یوسف علیہ السلام تبیا ویچی نمون خوب ملنی دلی اگر ای کلی دلیم دیکن امارد تا تابیر وید ادا بدا سکی گی پیسا نشوی دعا خبر ازارت او کتاب پوست کلو وقال لیلغی اووی وی اغسریتا غنن چی یقین دی یوسف علیہ السلام انہو ناجم من اوما تلی بچکی زن کے لیے بلی دواروکی یا کما دخل مالک سره ابادشاه سره چته بادشاہ له شبديو ته خبر مقرره کنا نو ته ودا دا وشه راو شنې او دې ګناه کړې په چیل کې ونه دا خو سبه نه ده یعنی رسول سلام چې دخل او بچکولو نجات ته پردا خبر وکړه نو نه جنو مودو ګناه خبره کړنه وا فانثو شیطان نو ير کلاږي سولنه شیطان ذکر ال یادول یوسف علی السلام خپل نظر بل مال سره طلبیت په سجنی نو بادشاہ یوسف علی السلام په جیل کې به ځنی نو کاله وته نو کاله بیا په بادشاہ په جیل کې ولید هغه سرنا هیرا وسه دایر وګره واه په دې باندې کارواني او شیطان کوشش دار چې د خلقونه یې ارځای کې بده نقصان کوي نقصان کوي نو ګوره د ازای کې غو ته تکلیف کو نوګراو ته کلا رسول الله سلام مخکراवते ا د دین خدمت شی وینو سمره لوي خير بو پکې نو ګور ظالم شیطان دا کار وکړو پان څاوه کې زمير هغه سړی ته راځي دا کړه رسول الله تعالی د اړې رښتماله جوړ څو بسل ماناتو ترکیب کې او مانې جوړې ندا ګورم مرځ کې پکار ناراضي ځا خو بیا نو معنا بدلی چوه اسلام ګوره شیطان دې خپل ربو ذکر یې رکن وسړی ته وی چې زموږه ګروه بادشاہ سره نه نو اسباب دې ظاهر کې دانه توکل خلاف ده او نو ساجورند په هغه کډ دا دې هغه څه نه ویل څوخه او څه معنا واضح شي چې دا مدتي رشوه الله رب دو عزت دې اسلام دې ازا دولو ازا جل ندخلص ایدو کل طرف ند تدبیر روکو دیزه پور مقام سعجیس ذکر شو خامسو نو مقام سعجیس شو روکیش پاکم دیزه شو روکیگی پاگئی که تعبیر دی د خوب د بادشاہ او بیا تدبیر دی او بیا اظهار دی یسف علی اسلام د عیفتو او پاک دامنی بیا د جل ندو تل او بیا د بادشاہ سره پا احدوان دی مقرد دی وقال الملكو او بادشا اني ارا يقنا زوينما سبع بقرات وقوه قاني سمان سرب يأكل هنالك خرية غير راسبعون عجاب و نور تطفى عجاب تطفى تطفى وسبع صنبولات خضر او وقشنا وخرايا بسات ونور دي وجه اغامو دي نزيمنا بخواب نصر خداوه جدا قوه قاني راشي دار تطفى او پا دیس تر باقو اگر او شورو او که <تصفيق> <تصفيق> نو ترخکر پوری او او خوری <تصفيق> او دا سکره بل دردت دا اوگی نو قرآن و مجید خو با دیس ذکر ندکلی چه سو او بسرینو او دا رایش شی او او سره سر جوخ شی نو بس او انزان سر اوچکی <تصفيق> دا خوب میویولی <نو> دا یا ایوها الملعا ایمات بروزمه اغتونی خبر را کېماله تا وی او کېماله په رؤيا يا زمو په خوب کې انكون دمله رؤيا ده عبورون كشرياتاسو د خوب د پاره که تعبیر و باسه ای که نا ناو خوب میلی دلی تعبیر راکی قالو ادغاث احلامن اوی اگه چداخو گڑ خوب نریم دلی تعبیر خو نشیوتی ادغاث اگو گڑی وری خبری دنو ادغاث جمد ادغاث جارو و شویا که تیمیلیش اگر چده بودتا وخوتا لانس کی و لوگ پراخ کی ارو چده که ناگه که غرسشتا شمکی بائی سر بای، بروز بای، درب بای، سرمل بای، سرکولی بای، تاک ورز پاکستا نوی چه گر ورس خوبونه احلام اما نحنو بی تاویل الاحلامی، او نیا مونگا با تاویل، ابا تاویل دادا س خوبونه، بی عالمین پویدن که، چه دادا خوبونه اینا، اون پی نپویدن، اچه مون پی نپویدن، سو پوش، داداری، خبر وا تابيو چې دمر وخت کې او سلام او هغه به اندو خود یو خدمت دره دی هغه هغه یو نکلیش ها تابیر غلطو تابیر نه بلکې انکار هو چې موږ دا لرو خو ګون نه نو ګور هغه سره نه استو ادا هغه یا شوه شو هو په کومو خبرو بیا کوز موقاله وقال الذي او يلصلي نجا منهما شبشوا باغ دواكي ودكر بعد امه او ياد شو پس دير مدينه انا انبئكم ذب خبر كم تاسو بتويله بداویر دله خو بو فارس لون ما ما پري اجازه تراكي جلال شما نزول له معنا روان الکه دكم ځای رواني يرد دي جيل کې اور نیک سره ملګري او باغ اگا پسنگ پلانیتی مونگا جیل که نو سندر وقت پکی تیر شیو واتن ها کال تیر شیو که نا نمون طرح پا جیل که سالی و نیک سالی و فکی خبری بے کولی اگه گناچ تراغلی و اگه مونگو تیر خوب ویلو اگه مونگو تیر تیر شیو کلکو لگا سیش گوربا شانن داری زستاشو پا دیجائی کنینو اگه بل مرگر پانسشیو که نا ناغی ریکارڈو کو تجاو بلکل ویدہ خبرو سیدہ دا خوزمونگا پورا پا ریکارڈ بانے معلوم خبرو طول که سو نشتا کنا نخواہ دا ویی بو اس جل کے کمزے پلانی کم رکھ الہ زشابہ تانو رسوا دے راگے اچسان راگ کارا شکنا یوسف ایوہا صدیق یوسف ایوہا ایر رشتی نیا دې رښتینې کنه سره پو تر خپل وړي ته مجسمه د رښتیاو صدیق افتنا فی سبع بقرات تعبیر را کوم لرا بو وغوغان کی سبع ای بقرات دې په بقرات بو وغوغان او کی ثمان جسر بیری یا کونهن اخری الالا سبع ن حجابن وو وغوغان ټپي وزرع سمبلاتن خضرن وخرايا به ساتھ او نور وګ شنو خود رین شنو نور وجا وخرايا به ساتھ او نور وچ مول ردی تعبیر راک لعل ارجعو ال الناس ذرا بارہ جزوا فضلل جم علی خلق تا لعلهم يعلمون ذرا بارہ جدی پوشی پتہ لگی کنا دستاغ خبره بو مشی پو یاد میادم شو او معفی کو دی رغل ترنا شویلہ نیرو ها بس ده شیطان لخزیران روک که بیو مخذی طور شید درانا ایه نور خبر قرآن ندیده که رکلنو مختصر خوب چه سون اغیوه مو با او وصف علیه السلام خوب برشتیاوه ای که نخا ولی مقام ده انتحان و جو مشران خوب و نسته شتابیرو او دا ساری رازی نو کدی پا کیلہ فرق راولی نو خوب کی فرق رازی چنو کو وینا کې د فرق راهو نو تعبیر بدلېږي دا غره <تصفح> دی دا دا او چې غره پوره ویچو دا خبر ریشاسي چې ځپا کیون د غانې شمه او د صفلی فلاند آزادم سبب جوړ شي قال تزرعونا پا او صفلی فلم تعصبه کارکوهه سبا سنین دابا وکالا پرلپس ابقبل عادت د ابن پرلپس او کنه زموږ ته چې روزمکه د او په دغه پکې پریزه ال <سؤال> بغداد ذکرلی الکظمکا دمکا نیمه کا فل پر نه ده د ابان ب خپل عادت باندې مکمل فصلو نو کرے فما حصدتم فذروه داګه جتا څو لو کړل نو پره ده هغه به سموله ب الا قليلا مما تاكلون مگر لغ داګه نه جتا څو خراج کوي قليلا من مما تاكلون لغت خورای انور پره ده دا شانته ਸੰبال دا ده چستا په حلوشه غلوشه اتته خوراک ليو پلکي انور کي دي زدا په پکار بش پدې ني يغني چې زباګرام خرصو ما مسلمانان به په اسكونډما نه نه دينه پاره چې په کار براشي ثروت او بل قليل ني وي چې خوراک کي به احتياط کوي هچ داسې موقعي اوګناز نشي چې د دیوه ده خلق وبشان شي جری داوري جوړ ګرام شو نور ورکه لوي یا خړا ا بیا به يرته په خیکه او د درې روړې نو له سورو به وکړه اسما شومانم وذکار وینځه خو واړو خو لو یو باندې خورا چوبا له ګروه وسکه ا بیا پریاذونه دا واړو درن ساتله په مونږ مالګې مون خوې دا قدرت یا تنظیم کړي چې دی لا ویشو ان دی ا را فکر ماندی دا صن فضان صحته سنت کول واري او قرا كامخه قليلا مم ما تقولون لفت قران نور کيده نبيابا فریادونه ني زميا دي مين با ځا لکه بیا براشي پسته داګينا سبهن شدا دون ما قدمتم لهن اغه د دې لپاره د ژبا وکاله راشي سخت ده کې و بیا غوړنه باراني اونه بابا کې بیا پسلو نه کېږم نو بدی کې راته چې کوم غل جمعګری به برابر ورəsi ګورا د و وکاله غلبو صارلو وکاله سو تورəsi ښا دمر موزه بو چې د هفته تدبیر ګورا نو ګورا تعبیر او طعم خود او وسر نو چې تدبیر او طعم خود هغه تاریخ الا مګر نک دا غاننه چې تاسو ساته د بارد کولو ته شونځه بچم کو چې دا بیا करू ته حمله پسلجه وشه نو غورا زکات ته ورک یوه او غریباو مسکینانو سره په کیسه امدادو کا داشه اغانته خوراک لایو بلګه تخم له ذکر جن په یله معنی ده سوما یا دین من بعد بیا وراشی پسته دار او کولو نه عامن اباد کاله فیہ یوغا ثناص چہ پاوے کہ بعد فریاد قبلے کہ دخل کو وفیہ عصرون اوئے تاغه خپل کرکه کنا شراب تاغه بیا وفیہ عصرون ادا به طالب اور اسپیشل توخ باشوا چہ با خلل شراب نه جوړی اسو پہ عصرون کے نام راولی چہ ساری بلوشی ہا بلا تھے به ډکه ولان دی وری بہت نه هستی اڑ شینار بیخی دی ابات کال وای کنا نیو دا چه پریاد با قبلی گی بلا چه باران دو با باران چه اللہ رحمو کی او در اخپل گناون نتوبو باسے کال پسا عبادی گی چه سنستا پل بدن که انقلاب راولی توبو باسے عجزی و پریادو کی تش پدی خونکی گی چه رب اسا سوگر لیدو لاو باران خطاش باز دا کلوی خلقو پدی اصباب نظر مزا تا فدو اچه اللہ نومان در اخپل رحم باران نا بکلوی ایرہ وریض نشتا ایرہ ویری چیدری سالورو دے و باران نکی گی اگا مرداروں دیتا ناستی اومکی خبری کلی سوال کي چی اللہ پرمون بارانو کی او بس تروک اقلی ورکل دے در امکانات نشتا بنداباندی دے لگیا دی ولی که سوال اکید اللہ چی بارانو شی او رحمو شیخا ندے والی تبشیرم ذکر کو چی زیر و اخلاف و شالشا چی ردگی نبس ب نو دا غمو د ورنځو وکاله و تیرڅ په خیر خیر یا ته چې په دې اندزامات باندې عمل وشکنه تعبیر دو بادشاہ ته به وي شوق پیدا شه ور لرې اثر پون شو او هغه هر برښت ذکر کی واه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسو فساله ما بال النسو التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم اش بقم د او که د صفه ذکر کې دو چباری کې تدبیر او د خو د بادشاہ او تدبیر د صفه علی السلام دی طرف نه د اظهار د عفت او پاک د امني او د صفه علی السلام بیارا او تل د او عہدبان د قائمدل چا خازم د بادشاہ او ګرځید سو زکر داگه نشه و خوب دا بادشاو داگه تعبیر و تدبیر دل زکی او دری خبر زکرکی دشپگم مقام یو اظهار العفه بل خروج من سجن او دریم و کونه خازنان چیو خود آگه عفتخ کارشو صداغه سره خپلنا بادشاہ خبره اوریدلې کم جوړه ده خوب تعبیر راه ولدی يوسف السلام نه نو غېبه نه داغه پزله کې يوسف السلام دې محبت پیدا شو او کله چې بیا د خپل خوب ډېر مناسب تعبیر یې اورید او راغدا هم دردیولې دا څ قوم باندې دومره غم جنده یا خفاله هم دی چ دمره بهترین تدبیر وتاوم کو له نوړی شوق زیات شو فورا یا حکم کو چې شعباده سره راو ملاقات او زیارتو کم تا خو نه یو څړې دېر قیمتیو عالم فاضل عقل دانش والا خست اخلاق والا همدردی والے انسان دې ری والے ماتا وقال الملك اتوني به اوه بادشاہ راولی ماتا دا سڑی تا دی چی یادی او جیل کی پروت تی دا خو دا جیل سڑی ندی زریا ماتا حاضر کی فورن فلمہ جا الرسول پس هر کلاچ راگدتا پیغمبر راگدتا استازی الرسول استازی دا بادشاہ راوی چه بادشاہ تیاد کلی اولیچی را دیشی بغیر دو تاخیر نا زر دیراشی یوسف علیہ السلام چے دا خبر ورد نو صبر استقامت سرا دیر سوچ و فکر سرا اگا آستاز بیا واپس کی بادشاہ تا قال رجیو الاربک ویوسف علیہ السلام واپس لاشا پا تا پا المشر مالک توافص لارشا فاسئلوو وستا پوسو کا داغن ما بال النصوات اللہ دی قطعن ایدیہن چسو حال دزنانو اغا چپری کریو لا سناخ پل داغین تا کا اغا کیل صفا کا زدارت لگو نشم در پلے استا جراغے بادشاہ تیز صفا السلام حال بیان کا چھ دوشان خو دا تاسو کو تاسو طالبای مخدکل چې راکېفتحل شي صفای شي نو نه لیدو څوک لري شي دا څنګه پریکل ټولونه نه یاد وکړي بولي نیوځه چې اصل کډ دغه یوونه نور سره شریک وي یادات ده هر یوې ځان ځان لپاره خپل کډ او پرې بو صلی الله علیه وسلم دا به پوه شو نو ټول یاد وکړي انمو نه دې واستې نه دا یوې نوو بلکه دمرخهاله او ساته جو ټوله زنانې یاد کړې هغه به خاص نکړه ولی پرورشه و واه وسره و کړو نه حا کې خو داغه خیال او ساتو ان ربي به کيده هم عالم یقینا رب زنه په پا پرې د دیوان له پوهه دي یوه ما نه جدا شي چې زما ده مالک دې به کولم په دې پوهه دی. زکر تور تویل مو کړو چې انهه من کيده کن دا استاد پرې بونه چلیونی کي په دې جنمو ناغه بخوابو دی هغه ته معلومه دي دا يا چلمه رب هغه دی په پرې پوي الله تعالی مدا يو هو استاد راي بلخو يوسف عليه السلام انداد مرافسي د شان د پیغمبر نبي عليه الصلاه والسلام ویلو په مبارک کې لاولا بس توف سجنه ما لبى يوسفو لعجبت الداعي کزه بجیل ک دمرا پات شهوے څنګه جو سبحانه والسلام پات اما پس استاد راغله نو زبا سم دسترا پاسه دیلوم نو ورا انبیاء خپل عاجز ذکر کړي خا نبی علیه السلام د خپل طرف نه تواضع وکرا او یوسف علیه السلام او خيار بیا داو ذکر کو صفات او کو بل با ځان ځل مقصدون دي السلام چې دا تحقيق کو ندي را پاره چې نماز باندې هغه دا بیا خلق غي ادي کنه موږ دا استفاده وخت اوش چې تهمت راني شي پنووته باندې کې نه نورسته بلاده دوه راز معلومات allegations رحمت بللې ګې scandal وبوالې او د يو څه دا مقصد د نبي عليه صلوات سلام مقصد دا و چې دا ورډي تبلیغ او په بیان د دین باندې دا نه ما به نور وخت نزه یې کوله چې خراب شو بارحال ځان ځله اشارات دي او حکمتونه دي په کې رسول عليه دا خبر وکړه چداګه کې ست په پليش بادشاہ ور شو چداخه تر دا خبره نه دا پاک شوي نو یوسف عليه السلام بار ناراضي اول غانې چراغ وخت نړی نه داسې انداز کې د پوه سکو چې دې د لوگوں نه وې ښاله ما خطبكن وې بادشاہ سو شانستا سو ادراوت تن يو سف عن نفس کله چې تاسو مطالبه وکړه یوسف نه داغه نفس نستاز او حال سو شان د دې بارا کې په واشوې چوستاز درته سم اعلان او توجهه قلنا حاشا لله ويغي اكيد الا لرا ما علمنا عليهم من سوء مونږ پوښوي په بدن ویس خیال دې بده مونږ بدنې واشوې دا بالکل پاک د انسان دې محفوظ معصوم الله له را مو پا دنیو پوشی بیم قالت امرائد العزیز الان حس حس الحق اوی خزید عزیز مصر وسخ کارش حق حس حس الحق اس خوپا گیر صفات نشو بالکل واضح شوی دا حق و رشتیہ پڑا گوشو انا راوت تو ہوا نفسی ما مطالب کلوا ددنا دی ددو دده اس گناه نو دده قصور نو ددر طرف نه حس قل بنا واس اراده نوال ماده مطالبه كده و انه لمن الصادقين او يقين ان دي خا ما قادرشت نوري دي, دي, دي بالکل رشتن دي دي دي گنار ںم بتما بيوا رو مون دلتا کلی پور کو دمرا واخوا بيزاي جلتا بو تو رشتن دي خبا کا خبر ہے او او اوال کیم ویلو ولقدرا وات اوه وانسہی ما دشتیاو بهسکه خبرایڅه دنه مطالبه کړو چا تداوی ته تولداسه پاک پاک خبره وکړه غالی ګل یعلم دادر پارا چې پوښی پوهما نه دا سیدی مسر پوښی دا هاون زما انی لم اخن هو بالغیبه چې کینه نو مخیانت نه لري کړه د سره په نو مو ما نور کله دا نه دکه یا زلره نه غلطیو شو اغم زما ير ادب کور نشو الله د خیانت ګرو باري ابن طورا کې نو چې دا خامنه په وشه جما ګور داسره خیانت مری کړ ولي کړي له کې دا وجدا غو زدام کو جما ولیدل چې نور به دې سم امر تل شي دا لم اخن هو بالگای ما داسره د خیانت مری کړه وان الله لا يهدي قائد الخائنين او یقینا الله نکامی ابي پره د خیانت ګرو هر دویم قول داری ذالک <تصف> علیه علمه دادیده پارا چه پوشیده یوسف علیه السلام انی لم اخنهو بالغیبی چه ما خیانت نری کرده سنا فا غیبا بانده او پا نموجود گئی داده کی دپس می خبر دستان نری جوڑی کری سنگیر آمو سنعنو عادت تی <تصف> چه ایخور کسی دمرا پلنده او پرگانده او کی ناغوی چې ما دی پس سنی دیوی دی چستا نیویل دینه پاک خبره میکری او ان الله لا يهدي الا الخائنين او یقینا ان الله لا يغفر للخائنات غرو نماده په جهو واقعي بالکل دا خبره نه ذکرلی چې هغه شان خلاف دی دا خلاف خبره میکړي کنه نه بالکل مې نه لم اخنه بالغيب ما ده خيانات نه ریکله او بیا دا چگو راز خپل ځان نه پاکو ما هو لو مې او جمعت مطالبه کړي دا ګناغار ما بل دې کېړه و ما وبرئ او نفسي ځان نه پاکو ما خپل ځان زغدان شه مې دې ځپا کې ما ما دې ګنا د خپل ځان پاک نه کو ما لګا څنګه د نورو ځان نه عادت څه کار وکړو کروان بیا وداسه پاکي هسه پټنه ان النفس لاماره یقینا نفسو خامخا حکم کون کرده پا گناه سارا ایو بنده حکم بده در تکی پا گناه بده ورخت تکی نو خامخا بنده اجزده ده ازا نفس زوراور دیکنه نده نپری خود اندره تا حکمو که پا سوء سارا پا گناه سارا الا ما رحیم ربی لیکن اغا چرحمو کی رب زمان چرلا دا نفس بیا امارا نیه دله سوچ چې کله انسان د ګنا نه توبه وکړي نه دا امر نه بیا لا وامه د ملامت کوي چې دا ترسکه تاسو را دا ښایي باید په دې چې لکه توبه پېوړسه اشرف توبه نه بلکې نه کوه متوجي کی چې راښووس خود د خپل عمل صحیح ک چې شوی له هغه خوا شروع دې نو چې کله دې په اعمالو کې ترقي وکړي او کې او, او حد طور سره نفس شي نو نفس جوړې ری پېدی استعماله په کار کې کڼ نو دا نه سماره ده هغه صحبت به چې الله پر رحم کړل کیو سب عليه السلام وانت باند چیغه ان ربي غفور رحيم يکه نه زما بخون کې رحم والدين دازه د اوسینو صرف لغده ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب دين رواخله ان ربي غفور رحيم pore دازه چا قوله نیاوی چرادیو صفال الله سلام قالل چراما دمره تحقیق کو ار دې کیسه می دوباره نه نگرانی خو کمو کو نو دیر afar چرها حضرت نه سرپو چما د سر ور دا باگیا باقی اسنه کړه دا صحیح کنا او الله چل له کامیابی ته غانو دی غرو نیچار یا جی بریلسنا مو توله خبر دا خبره کې ته هم نه کړې ولکد همت بهي و هممه بها دا چې راځه کړو هم کړو تو يا کو چوام او بره او نفسي نه نه زه دا پرزان پاکي نه بیانو او دا قول د دې بل په نسبت به تر نه ده زه کوي او صلی الله علیه وسلم لا فجيل کې که استاد راغې او تاسو کو نه کو نه وته دا کوله کوم کو بل دا چه نفس امارا داوید انبیاء ونینو ایخو نفس مطمئن نیکن نزلتا که بہتر قول دا حافظ شیخ الاسلام ابن سیمیا رحمه اللہ او حافظ ابن کسیر رحمه اللہ دا غی قول داریک چه دادو زلیخاق ونلخا داریک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دا دا غی قول لها. او دا زمائری چه راجع کردی دنو عزیز مصر تا پم اخون ہو بلغیر چه ما دا زر خیانت نلکلی. او ابو حیان رحمه اللہ وی چه دا زمایر یوسف علیہ السلام تا راجع دی نو دا بہتر ماانا جوڑا شو چه دلیقا وی دا میردیر پاروی پاک خبره اقلا چه دا یوسف علیہ السلام بوشی چه ما دا زر خیانت نکلی دا پا نموجود گیک اللہ دا خیانت گرو پرے ازخف الزان نپاکو بندگو ناگار دے نفس کے وصر این ربی غفور و رحیب بوری دا قول للاقی صنانا نبی یوسف علیہ السلام خوا کلچ دا صفائیو <تصفيق> شو وقال الملک به وی بادشار اولی ماتا دا سوری نوری بی سارا بس فورا نراولی دیز اینا مقام سابع شروع کی گی مقام تر اتسا اتش پیتا یاد پوری او فدی که یو خو راتلل یوسف علیہ السلام درون ری فرم بیزن بانده اولاً سبب جولی دل لی در راتلو درم زند پارا او درم تدبیر در پلارا چهی تخیی تاوزین او فدی تریقه ماندل اوش مجیئو اخوته اولاً و تصویبو الی المجیئ ثانیم و تدبع الابو ده الاثر ده مقام بادشاة شريوسف علیه السلام بارك دوباره حكموكو چراوله و بادشاة راوله ماتا ده استخلص هو لنفسي چزاو خالص کم ده ده زان ده پارا ده بما سره نزده ناس ده نور سر بما لخوال واس نرازه حضبات سره خصوصي مشواره کم زمون پا ملت حالات را روان ده وصف زماني دير وقت دساري دي افتخلصه دي نفسي فلما كلمهو فساركلا چه خبري وقلي يوسف عليه السلام جدي باشا سرا قال إنك اليوم ويباشا يقنن تونن روز لدينا مكينون أمين زمان سرا دير مرتبه والي أمان الدار دار چه بالمشافا خبري وصرا وقلي مخاما ندير معتقديشو اندیر محبتی ولا زرکی را ری چه گورا داس انسان بجل که پروتو چه درانده خبر سمره یقینی سمره خیستا و او سوک داموی مفسرین چه پا مختلف و جبو کی و سر خبری پولی بادشام بیر قابل سوڑیو پا یو یو جبا کی بیتی تا پوست کهو او قبل و جواب ورکو حیران ورده چه دی انسان تو گورا تجاسی عمر کی وزوان وزوانے کی او ترदेशी نه پځیل کېدارې پروته او دوبر جبه ولورځي اسه چې به ودا څه چې يو صلاح عليه السلام او تبه بادشاه په نه پوي دا هم لرز عربي او سرياني او غیره نو بادشاهو چې جنن روز دې کنه جنن نه پس ته به مو سره دې مرتبه والے مكينون مرتبه مقام والا امين وتبار امين سمانا تعال مو وعده درکو دا چې هر بل څه نشي کولې کوم مسائل چې نو تبداکار کې یوسف علی السلام ځان له خپل خوخي او د واغصه چنا نه نو خو تاسو خپل کار دی هغه کوي ازببکه د خدمت یو مو قالم یو صلی الله بک یالم چې بس د قوم خدمت کومه تاسو زه خو یم خادم قال اجعلنی یوسف علی السلام او غرضه مالرا علی حدا ان الارض فخذانو د زمکه باندې انذاک میچ د ملک خزائنی دی مال دولت سيزون دي نو ددي حفاظت ما مقرر کړ اني حفيظن عليم یقینا د حفاظت کو انکه پوایم زبه پوېګم لهمان دایلم راځل دي نو صدا قوت ات نزايكم بلکې په کار راولم چې د قوم خدمت توس نمات دعوانت کو رب شاہ توي حاجت تموږه راځه علان کړه رب شاہ دی خ په له اختیار نو هرڅې دلور کول چا اخره اني ورسته بیا دغه اختیار بادشاہي کارته يوسف عليه السلام چلاو هغه عزيزين سره په نوم باندې ورای نام او عزيزين سره حقیقت يوسف عليه السلام شي نو ګوره دغه يوسف عليه السلام مطالبه کوي مددي وجه کې چې هغه په ده خان پهیدو نن به سره وړي کی مال او ډرا کې جزو پلانیش مړي کېشم <تصفيق> ندم ملک په طریقہ پويږي تس پوانه په خرد برد پويږي ته تبايو کي د ملک دا مشراند هواسيونو ذکر کړو چې څنګه سړي خپل طرف نه طلب د امارت کوي ناګونګار دي نو کله په امارت نشول کوله چې بادشاہ ته مطالبه وکړه درخواست او دوکو دلاغدارين رسټو دا کار وغواره کو دغه چکه مسائل را روانونه د هغه تعلق ده دیسره خزانه غفور ته نه ورته خو دقام په اړه د حفاظت کو او کول اودام چې په سړک کې داسې پاتوی چې دقام خدمت کولی شي اگر نمید په کارځغله پات شي هر د خپل صفات او کوالیفیکیشن د کار کې ځداکار کول شي اجازه ته ورته ولی چې خدمت وکه او کنا ته خلکو ته کارک نه جمع پلانين شکیلل ما یې لې بي ما یې لیم کوله ما اجیروس ته شي ناغه نه په قانون پويږي نه په شريعت پويږي اجي چتا غره زانو سره نهسته دي هغه خبرې دا څوله هوله لوخې عنات ګرده چاغه خدمت د په صحیح معنا کې ونه کړې شکه نه اته کوي واپس ورکی وګالیک مکن لیووسف فی الارض او دارنګ موږ سره کړو یوسف لارابس مکن سره کې یتابوا و منها حيث یشا زینی سی داگینا کم زی چکوکا شی طول داگی اختیارون که ابا جی جو رولا کچالی صور کول چانی ساغستل حیث پابندی مکمل ازاد دادا اللہ رب العزت احسانت تی با قلوب امدگان و امدخوا یا اگو چی رونو کوی تک ورزاو چی زلیل شی یا اللہ رب العزت اگر او چتکو نمیصر پو تخوان دیکینو بادشاہ کو أبطوري اختياراتي ولا غلقنا الخ نصيب برحمتنا من نشاء رسومنا اخبر رحمته اذا كانت منك وقال ولا نضيع أجر المحسنين اما اننا ذاك هو أجر المحسنان هذا نكامل ولا أجر الآخرة اخامك أجر الآخرة خير للذين آمنوا ورد فالد اذي جيمان والذي وكانوا يتقون هذا نحن بشكيد قناهننا ایمان او تقوا دا خدایو اولیاو په صفت کې ذکر شيو نو اجر دا اولیاو په اخرت کې اړه ډیر به دنیا کې ولوم ور کو ها دا, دا الله رب العزت احسانات دی په خلکو باندې ګر باندې چې دنیا کې ولوم مرتبه ور کیه او اخرت ک يو د دې صورت خلاصه ما حالو کا, کا حال يو پیغمبر استا حال د عزیز کې یوسف علیه السلام توم دی وکلي نه وستې څنګه یوسو پالې السلام نسته تونه وروزه بغاله څور کې تیرې کړې وې رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل کې پروتو دا کارانګي یوسو پالې السلام له شان ورکو مرتبه ورکړه عالی همدار کړا او څنګه چې یوسو پالې سلامونو ته ویلو چې تاسو باندې سو ملامتیا نشته نو تبه منې ما کېوالته استماره شو داس دماکی مره واستماره په ول چې داسه هریا په وان لگے نو تعلق را سره رښتا ه نو اجر د اخرت هغه ډیر به تر ده کله چې زمانه راغل د قحط مصیبت جور شو اې رسول الله صلی الله په بهتر تدبیر سره حکم کلو ششابه نو خلق رسولنا کارلو غلی کرل شوی او ډیر لې سٹا کې غره انتظامات او حالات شوروش نو قحط چاپی را خلق باریا شورو کو نو आवाज له کې چې په می سره کې ډیرا قالا را راځي او دلته خلق را مچ سم ملک خلق اوس پرديسي خلق یو تن لبیو بارو وره کو د او پرديسي ان الله او خلق بارات له نو یو قابا قیمتاو مال جمع کی دو تخزانا ده مصر کی ابل قابا خلقو غلو رنو دلو گی رتن دی نبی بچو په پده حال کی دلتاکی پر شام کی یاقوب اللہ السلام زامنو توجی لارشه مصر کی دیر نیک سارے دی نوم یا اورو خلق کی صفت کی چاہزی دی دیر نیک سارے دی نو لارشه تاسوبا مغلران ای دا او پیسی میسی را جمع کی وجاء ایخوات و یوسف او راغ لورنان دیوسف علیه السلام فدخلو علیه نرادن شو یوسف علیه السلام داخل شو اغطا ملاقاتیو شو فعرفا هم فسو پی جندل اغدی لر وهم لهم او دید لران هشنگن انکی و دی یوسف علیه السلام نو پی جندلی او یوسف علیه السلام دیو پی جندل فعرفا هم شده اقوان غرونه یاو باندې و جام چې معلومات یې کول چې څوک راتلا دغه بده تاسو کو چې تاسو خالي کمز نه نهاله او استاد کوم مل کړې ها او استادو خاندان نمونه د پلانونه کیا نمونه بده تر قبل ته پوره معلومات کول جزینې معلومات دغه نوې پیژندل چوي دا خو او هغه نه پیژندل ولما جهازهوم به هر کلا چه تیارک رو داگی دا پارا سامانو نا داگی قال اعطونی بی اخل لکم وی وی راولی ما تا غرور استانسو من ابی کم چه استانسو داپلار نا دی اذا مورنام نا دی که نا ایلاتی رو روم دی نا غبر اولی اگر تاسو پخفلو وی دی چه یوسف علیہ السلام دا دیر نرمی او میل مستیا او خوش اخلاقیو دیگا دیور تاوی چیر زمونگی ارور دی کشرا زمونگ او دا غون بل ورو خوځه د په خوا ځانګړي کې روشه ست نه اوره کړلې نو هغه خو بلار د ځان نه قضې مونږ په کوشش بکړ ور واستې به هغه نه پرې خوږ خو نو کتا مونږ له هغه څخه یو بار را کړو نو رسول الله سلام ته نو معلومات مو او دوی چې داس خبره نه شدا خو دا قیدی او د قانون خلاف دا قانون نشته خدا ته مو چې تاسو ځای نو دا هغه طرف نه بیا راشه هغه ځان سره راولې اما هغه وروले هغه برابر ولې نو موږ به کول تاسو مطالعه وګورئ الا ترونه آیات اسنه وینې اني اوفل كيل شكنا ضور ورکوم وانا خير المرسلين از بهتر ما وانا خير المرسلين از بهتر نمېل مستيا انکو څنګه استاد ز خدمت کې وسکاش نه درغلي کنه وړې تاسو ورې څنګه تکلیفې راتونه ما ته بوای نه زکه وړې ساتما دغه خبر تاسو صحیح زخیما خدای دې چې قانون نشم ماتوله نو قانون داری کم نی دا رې جکم سره نه حاضر نه غل نشته چې سو کراګن بس یو بار وله بالکل ځایز دهستا دا مون قانون استریخه فایل نن تاونی به چې دې دا مې سوون تولې دل وکچل تهو قدیم کوې دې یاده څنګه ار یوم مخ کابل د نماز په څون چلی لږ دا سه غنتی شو نو صلی الله علیه و آله او تعویخه او شه په چې دی هو او تبیات خراب ده کشرت اسرا نو اسما تا دا غرو استادو بیه کارو مرای نو استاد فلاکه للکوم ایندی نو نبوی هي پیمانه ساو د باره ما سره ولا تقربو انبر انذکی جماعه اول ولا ترہیب ورک شو راځه پیمانی پر ورکوم او دې کې کمي دي او میل کو ورکو کینې وی با چې زنه خپل خرج کوي په دې خار کې ورسو زیات دي هوټل استا زنه خرج کوي اغلي لاغلي نو به سه برا کې غلا بوي نه مونږ له خپل طرفه تنظیم کول دي چې را چابيره قاحت ته راځي مفتو کې خرم المستیه به هم کیږي او خرج زنه غلا مو لري فتا کو دي دا کنه او دې کې وردا خبرامسته مو ځان سره پورا ریکارډ اخلو کته څنګه را روان اوس نه دې باله مطلب چې تاسو موږ سره دوکا کولا قانون عمرابانه هماته ا دونکو کوله دروغ مېلو چراروم دي نبی هغه ورسته از پارام غلني خرول خو پریزه استاذ ز پارام بیاي ولا تقربن انبرل ذيكه زما د زايت يا وتاه سبار لا لري ته خار تا نه نه پریزم بیا وي کار خامخو کیه خا. قالوا سنراود عنه اباه ويقي زړه چې مطالبه وکمو د مبارکه خپل ارذغان واینا لفاعلون ويقن المنخ مخا كون کې دې کاریو مونږ به زمو مطالبه کوو اباه د خپل ارنو مطالبه کو هغه بالکل ځان لکله دیو ډیر زیات محبت لري ورسره مونږ ته دا غوونکو او اصل کې ده چپلارې بالکل نه جدا کېني پریزي نو زبېږه خدای کار سره کوشش وکونوقال لې فتيانه جعلوا بذاتهم ويه بیا به خو له حالت ما نتا چې کېدې دا سامان دې فرحالهم بوارونه دې کې نعلم يعرفونا ذل بارا چې او فجنذه لرا اذا القلب كل تجي واپس لارش الى اهلهم قال اهل دا قالته کې وګوري سامان به ونی نه بو وش جوړه کوسمه واپس شوی دا څنګه دې شوو ده لاله هم ارجیان دې واپس راشي خوګه مې وګړې دې ته ولې نه اجازه ده تاسو کولې نشه دا سامان دې کوم درګه دا واپس دې بارونو کې کېده یوازېヨタ دا حکم او به زلمه ته بیا حکم وکې نه نو هغه قیمتي اړی په بارونو کې د نن کې قوت دې لپاره چې دی داوی ني د فوګه لم يرد قالا او قيمتهم واپس شو په مونږ ډیر له احسان کړی نو څو بخامه خا زور چي یادا چې کله زرمال دولت کمی نه نه دا قیمته وی نه او به زه خدابو واپس وسونو اسب پلان هم بیا لري کنه چاله تل غلره او قيمته نه لوړ کړی نو دې لپاره ولې تدبیر جوړت چې دی واپس بیا راش فلما رجعوا الی ابیهم فظهر کلا واپس لاله خپل طارطا قالوا ، اوsawو جمعبي اوه ابان ها response انه اجمنان glam من احدهم اغيرانكو Isaiahn is a better و conferру فاهل site معنى اخيانا Emin he said saboomzzara is a cat ل Piet is a better Dion is a a very good súper ind画 Funzzara is <تصفح> برسو کنو چه مون روسته او جدا زمان روار <تصفح> ده ایر خلق بقیده سی اومو کی خواه؟ آه چه تا اسپتال و غیره کی اده سی ضرورتی چه روار روار یا پلار روار لنو چون بوری پلار کی ولار یو خواله روان کی ویدا زمان تلار ده ایر خلق بقیده دو رسو کنو چه بگیده او جدا زمان روار ده نو بار رانا پاتشو بارس المعوانا اخانا او راس رو لگا اویادا مانا من امنا الکیلو منا کریشوا زمون غلا بیادا پارا کرو رومبو نتنو بیادا زمون باورن امنا راکوی او کمیوک باقیده مطبخپل ہوئی چه بیادا پارا زمون باورن را نوستو نستاز باورن بومنی نو آنو سکی چه اللہ زمون باورن نور روکیگی فارس المانا اخانا وصلیگا زمون سرار اوار زمون نکتل چه مونگا غلا روڑو بين له له حافظ ويقين المعدل لا خايفات تكون کیو چدا جملے وی یعقوب علیہ السلام تا انا دره جملے ادا وقال هل آمنكم عليه و یعقوب علیہ السلام ذو اعتبار نکوم بداسباندی علیہ رضا بحق الا كما امنتکم مگر لگا څنګه چې اعتبار نکړو تو بار من قبل مخ د تاسو هغه باندې ته هم دې وکولې ساتلې وکانا تجدا مو ذکر دې و ان له له حافظون خوږي خبر دې در ما چې پتا زې اعتبار او تاسو زمانہ یي صبوته هغه تاسو بصرا وسته او چون کې دا مو قد اثره چې دې کې تل خامخاز ضروري دي یو خدای کلی ضرورت ته بل خدای بادشاہ دمره مهرباني تا وسره نبي ابلاغوم دې اعتبار جوړيږي چې در نو دا مقجح انکی خاما خاضت لو دا نو رضی و جزو رضی حفاظت تاس ہوتا نا بلکن اللہ تا پریزم فاللہ خیرون حافظا فس اللہ دیر بہتر حفاظت کو انکی اغا بہتاتی وہو ارحم الراحمین اغا دیر رحم والدیت رحم کو انکو دا غا دیر رحم دے نو حفاظت زد اخبر بچی اغا تسبارم تاس ہونے دا سوی نو چې موږ به رتاو نه نو به خپل نو به خپل د یوسف علی السلام څخه تبوت ولما فتحو متاعهم ارجل جپرن اصل جپرن اصل بارون خپل متاعهم سامان بارونه پرانستل وجدو به متاعهم نوې مونده ا قیمت خپل اغه پنګ مونته کونج مونته ردت اليهم جواب کول شه ودیتا قالو یا ابانا وی وی ور شپل لاواز ور کې چداغو په خلوص ترګومینی چې داسې وي په دې بارونو کې وې خپل راز مونږه مان نبغې مونږه څواړو تر شوور کنه هغه ویلې کوستې چې وې کتل سامان په دې ځانته چلوکو ناګې وي د ادمون کارونه دي دا خو بادشاہ خسړې وې په خپل ځمې چې تدامون دا واپس کړې یا په ګلتی سمې دا غوښتنې مونږ ګورې په خپل دا قیمه ټول راويستو یو یو تنداري ان ابد شت دعوا ما نبغي نو ما نه دار مونږه سقوالو يا ما نه بغي نور څنګه غوالو او ځان کو برتون وني کنه امانته او کته خامه سامان نشته نو نور کو ځشت دي هذي بيضاعتنا دا سامان زمونږ دي دا قيمته پنګ زمونږه ردت الينه او بس ګل شوي دموته ولمیر اهلنا مبا غلغلو دقل اهل دبار ونقض اخانا راه بازت بګل دقل ورو ونزداد كيل بعيره او زياد برونو يو بارد اخو چد رسالل جګنه ني يو بارد سيوارش سمر لو يفدل دا دا. داليك اکلو يسيرو يومانا دا غلدا لگا يومانا دا خدومره کولې آسان دي او بس د ډېرور ټلوه پاتې ده او بل دموچکه مغل راوړه داسور ده دا به زمونږ تر کوم وخت کې باقی صفته لګي چې دا سمرا عمر ده سمرا وخت وي او که شروع دې ډېر سخت نو داګه له غوره کار نکي ها دا خلک غلل هغه په اشاره کې چې کوم راوړ او یاول معنی هغه یادي چې کومه د ده ورور هغه ورور آسان دے. قال لن ارسل له معكم ويقبل سلام شريف ذلشم لي گله د تاسو سره حتا دوونه درځي تاسو سره که ماتا ماستقم من الله قسمت الله رضرفنا قسم براته کوي وعدا عهد براته کوي خب کله کا باندې لتاتني به شقام کا تاسو براوله ماتا دار اور تاسو دا بنیامین براوله ها دا برا تو ماله الا ايحا تبكم مګر کړه ګیر تاسو